Masha Allah wa barakatuh. Alhamdulillahi was salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walaan. Awaliaya wote nakumbusha zote zime na kuchangia umema ambao tumejokea usiku kama huu. Tunachangia Mungu. Kwa hiyo mjibisheni katika hili. Lakini pia tumechagua siku hii pia ili siku ya kukumbushana malili matatu katika mwezi huu. Na ona sababu hiyo ambayo imetokea katika mwezi wa Rajab tarehe 28 basi ina lazima kundi sisi kukumbusha umaetu wa Kislamu na lenyewe nyingine mtikio la kuangushwa ya kwa serikali ya Kiislamu hilafa ambayo makao yake kuu yalikuwa pale Changuri Uturuki kinafaile kilitainwa kama hilafa ya Uthmani wakati wakatwaya wale watawala wa pale wakati filamu ila muambao ile ndio tafsira ile. Niapo kuna makosa pamoja na matatu ndani yake lakini ala kulli hali wametuletea sura tulikuwa na nguvu islamu. na tulikuwa na serikali ambayo inachunga na kuangalia mambo ya islam. Hii ndio mahala sahihi. Sasa tarehe nane Rajab wa magharibi baada ya njama zao na nikakatle pia kwa muda mrefu ili kiatamati wakaweza kuiangusha na khalifa ambayo ilikuwa khalifa wa Waislamu wa Hamid wakamchukua na kumpeleka mateka upindi huko. Umowa wa Uislamu kabaki kan aítan kama vile Yatima. Hauna wasu waongoza, hauna wa kuasimamia majambo yake. Na sasa kwa mwaka wa Uislamu ilikuwa ni mwaka 1342 Hijria. Kwa mwaka wa ni mwaka 103. Ndio leo kwa ufupi tunazungumza silafa hii kitabu la wakati hii ambayo wa magharibi wa koloni waliniunga mwaka huu 1342 kifafa ambayo ilikisimama ikalenga maslahi ya umma wa Kiislamu Ikiguswa na matatizo ya wanadamu kwa ujumla silafa ile iliangushwa ila bado wa na wanadamu kwa ujumla wanahitaji lakini kwa sababu ni bishara ya Mtume صلى lakini kwa sababu ya kurudi kwetu nyuma katika ufahamu lakini sababu chungu mgima zilizopita katika wa Islamu kufahamu sheria ilikia kamati na ikaangushwa hilafu na Islamu wasioni harakati yote na kitendo yote ya kuweza kurejesha kwanza miaka ya harakati za mwanguko kwa umma wetu zikaanza katika biladi Sham zikaanza na ulimwengu mzima wa Islamu harakati za, za muzammuamko katika ulimwengu wa Islamu zikaanza kwa lengo la kurejesha tena tushazimwa Kurejesha tena maisha ya sanaa. Na sasa imefikia wakati islamu tuone kwa majambo hili linahitajika haswa ndo wakati wapi. Kama imefika miaka 103 waislamu hatutabadilishi sheria za Allah zote siku Na Mwenyezi Mungu akemani katika sura timida aya 44 akasema wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika hum al kafirun mwezungu anasema katika aya hii na wale wote wasimngu kwa wale yote bima hapa inakuja maana katika matamshi ya jumla katika kiarabu zake zote ولا لم يحكم بما أنزل الله هيوت فشريا بالشريعة ذات الله فأولئك هم الكافرون هاول مقاماتي فأولئك هم الظالمون 40 او بين الليل او بين النهار مويزون فاولئك هم الظالمون هاول ما ظالم 47 مويزون شريه وتقسم فاولئك هم الفاسقون هاول مقاماتنا ان الله تكذبوا من يتوالى الشريعه بغير الشريعه الله atakuwa ni kabiliji wa sheria hiyo haifai kwa wanadamu sio sheria ya muumba yimepitwa na wakati mwenye kauli kama hizo anakuwa libertard moja kwa moja katika wale kufuru. lakini watawalisha sheria za binadamu lakini akijua sheria za Allah ndizo zinazotakiwa kutezwa ngumu vungu au kwa namna nyingine yote basi anaingia hapa ilaika humulpati kuna ama hapo ilaika humulpati mama akana ndipo kutawaliwa na kutawala kwa sheria za Allah ni katika ismu ni katika madhambi makubwa umma wa Kiislamu kwa miaka 100 hatuhukumu kwa sheria za Allah katika ngombo ardh. Sheria ambazo ni sheria ya milifu, sheria haki kwa wanaadamu ambazo na staiti wa Islamu na kwa Islamu kutawaliwa sheria. Na hapa mtu anaweza kusema, "Ha, Sheikh amezungumza aya ikiwa Musa na sisi ni mahkumin." sisi kuhukumiwa tu vipi Naam. na wewe pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema neno kishana wewe sisi tunaojihukumiwa tunaotawaliwa sheria Mwenyezi Mungu amesema neno amesema neno gani sema alamta sura al-nisaa ayati anamwambia mtume alamta ila allazina yad'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik je unaoona wale ambao wanazua kwamba wameamini wetu ni na wento kabla yako unaona watu ambao wanazua yuridu na ila ilallah mado wameridhika wamerilax wana baada wanapendelea kutawaliwa na ukafiri wa karibumi ila furudi ila hali si jumwa misha au kidoka Tumepewa na muumba wetu kupinga ukasiri, kupinga dhuluma za binadamu, kupinga mademokrasia, kupinga sheria zote za binadamu. Tumepewa na muumba. Ndio mtume salaamu na harakati lake mwanzo akipambana aki na kina Bujari na kina Abdusufiani, na Mughira wa ibn Mughira akipambana aki nao hawa kwa sababu gani? Hawa walikuwa ni ndhamu yao ya kimaisha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakuja na ulinganizi wenye nidhamu ya tunaisha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo kwanza anapinga ridhamzahala, ndio akaslama akisema wewe ni mtakatifina. Anaambia wale wanaokuja vitimo, ambao anaona kuna bujahali na wengineo. Akaambia qul wallahu hada Allahu samad. Atuwaambia Mungu ni mmoja na muache mashanani antum wa ma ya'buduna min duni Allah hasab jahannam. Mimi naibu na waabudu kile min halla ni quli tuza motoni Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم alikuja akapambana na nidhamu zao, na taratibu zao, na mipango yao ilikuwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo anayemkumu anazima mbele ya Allah, na anayekumu anahukumiwa anazima mbele ya Allah. Kama kuna wa ya miaka mia na 103, atahukumi na wala atahukumi. Lakini jevini Mtume صلى الله عليه وسلم alisema neno, Uislamu kufa haujatoa tiapo cha ukifu kwa mtara wa Islam inayoitwa hizo bai'a bai'a za 62 kuna hadhari wanaotoa watu wenye nguvu wenye hatamu za utawala wanamtawaza kiongozi atawali kwa mujibu wa kitabu cha Mwenyezi Mungu na tuna wa ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hao wanaotoa bai'a hii inaitwa bai'a ya kutawaza wanafanya kazi ya kumtawaza kiongozi ahukumu kwa Uislamu na hili ni kazi ya maeneo maalumu ambayo ni nukta ya katika ngazi za kiislamu zenye nguvu amba wao wana uwezo kuanzisha serikali ya Kiislamu ya kila safa ikawa nokta kisha katamuka mairo mingi wao wana nafimu la kunasibisha kumtangaza na kumtawaza khalifa katika maeneo yao kama vile Misri kama ilivyo vile Jordan kama ilivyo vile pakistani Uturuki na bila nyingine za Kiislamu zimegumu kama vile Tunisia na nchi nyinginezo hivi wana kila sababu ya kunasibisha mtawala wao ya kumtawaza Ndume walitoka watu Madina ikitoa Yathrib watu sabini na 75 wakampatia bai'a ilioitwa bai'atul Arfi au bai'atul Aqaba II watu tarehe bai'a hii wanajiwa vizuri ilifanywa usiku wa manane tena kwa kificho akijua yeyote atakayelala msimu amsje Mtume ndio alitoa kibali usiku wa manane ikaitwa bai'atul Hirdi Ndume sallallahu alayhi wasallam akaweza kutoa utawala Madina ta kuhama siku ya tatu kwa niambia nini Umma kwa jumla watu hulazimika kutoa baiya ya kujiifu baiya li, ya si kwa ni wali anayeuli kulalamika baiya ya kujiifu kwa yule mwenye mamlaka baiya anatoa kila muislamu kumkubali mje khalifa kama ni khalifa wake na ukofanya hivyo anapata madhali makubwa ndio mtume anasema kwa si baiya anasema wamaina وليس في عنقه بيعا ما تا ميته الجاريه اتكيفه حاجتهه ketika شimbo yake ketika zaman zake ketika aiwake حاجتهه ميعا ما تا ميته الجاريه اتكفاكيفه تشجينه ميئات 103 بني اسلام تنكفوا كلا لا يكفوا وجه توابيا انيئدوا ketika watu ولا كفوا كلا لا يكفوا وجه توابيا ان انتوابيا الامر يكووا ابيو ni kwabile wa Islam saudiya anaizilisha pombe kamba baada ya miaka 70 sasa pombe wanaruhusu pombe ndani ya rijan ndani ya ardhi ya mtumwa sallallahu alayhi wasallam wanaruhusu pombe ndani ya hawajatosha madisco miziki wanampiga ni wake wa huri ni misalaba yao kuleta makufari katika ardhi tukufu ya ya madiina ya makkah lakini sasa wanaongeza kubwa, wana na pombe. Yalofanya lakini anaamujali, wanarudia tena kuyafanya hapo. Ndio tunalitoa hawa, kwamba ulile amri watu watii, wawasikilize hata wakipenda naasi. Ndio hawa kweli. Mtume alikasema juu yenu nje usikivu na utii, hata kama atakua ni dhali, ndio hawa. so bali huu. Hawa ni sehemu katika mayahudi, ni sehemu katika watu ambao nao pamoja na 10 wa Kisumeria. كويو رساله لوكاس واسلام كومري ليشتا انتوا لكلام اتكلم باكيا بيعه بيعه يوسف وامه ني عمي كانت مشغولين لكن ديم كسيان دام توكفوا واسلام متو سموليه على طواقيي في الكعبه كتوف واكيا الكعبه وانا نيمه ما اعظمك دمول توكفوا اكو ولقى الناس لكن دم رجل مسلم اعظم عند الله منك دم المسلم Damu ya Muislam ni tukufu mno kuliko wewe. Damu ya Muislam ni tukufu mno kuliko wewe. Nitume naambia Kaaba, kwa sababu istamoa Kiwala au Akipa. Mimi nenda alkaaba Kaaba, nenda kufanya tawafa kule. Kwa hiyo damu ya Muislam imekuwa ni tukufu kuliko Kaaba. Leo damu za Uislamu wangapi tunawaaga takrijadi? Akili 172 ya gaze iliharibiwa kabisa. sabini, Yataze. Yataze. Yataze. sabini. sabini kalia yani 100% mia, sina mia sabili halio hamna makazi hamna maji hamna hospitali hamna misikiti ile bomwele hani na duniani ipo kimya Tuni C na ipo aspo na hizo posti na washabi kwa mtolewa maji kwa maelfu wamekwenda hawana mpango na watanaasifi wanaeka watu mipakani kudzuia waislamu na wataka kuingia wa kwa tayari kimino ile hata kuna kombeche nyingine nipiye niwekwa kushughulishwa uislamu kusulishwa na damu ya ile damu la iliyoswagaza linafunikwa sura kwa gola mipira Islamu na uwawa ndani ya Gaza ardhi ya Djibouti na ardhi tfufu ardhi ambayo ni isira na miraji tupo Kenya tunajadilini mipira Uguzangu wa Islamu damu hii ilikuwa ikilindwa damu ya Muislamu na si kwa Muislamu chini ya utawala wa Islamu mwanamtemboje alipiga ufunga akasema wao watasamaa Alikuwa katika viunga vya Antiochia akapiga ukunga. mmoja katika watu akapata kusikia ukunga huo akaenda ndio mpaka kwa Khalifa Baghdad atiwamwatafim bila Khalifa huo. aliporudi alisemaje Akhalifa alisikia ujumbe huo alisemaje labbaik nimekusikia mwanangu mwanamke mmoja Khalifa jeshe. Kwa mida kwa mida wa Islam anatoa kwa ajili ya kuinda kulinda heshima yake kapigwa huyu inje mpaka dola Islam Khalifa kaskia Baghdad tu Baghdad katoa jeshi kwa ajili ya la kuenda Somalia lakini mtume maka, ni Somaya atiuawa opuwa mtupu nikufuki sehemu zake za chini kisha ndio kitu gani hatufanya chochote atuambia sawa barani sawa barani ya Ahli ya inamau ila kumjua vipi mwanamke alipokashifu nugo yake kawaiko utupu pale katika soko la Madina na mmoja katika ya mtume, mtume, mtume alitoa jeshi naikao ni sababu ya kufurugushwa ya na kufunguzwa katika Madina nzuri. Hivi ndivyo utawala wa Uislamu unavyokuwa kwenye kuhama katika yake, kwenye kuhama galiba. Ni miaka tatu, damu ya Uislamu na damu za inamwagwa ndani ya Tashini, inamwagwa ndani ya Somalia, inamwagwa ndani ya Afghanistan, inamwagwa ndani ya Iraq, inamwagwa inamwagwa inamwagwa sasa hiyo ni kanuni ni kawaida si kuhamwa kwa damu ya Uislamu, kwa Uislamu ni sherehe. Wasikushe na mambo ya Uislamu wenzao na watu wa Mungu nasema kwa kukumbusha umma wangu wa kitlam sasa ni wakati wa kujieleza kweli kuleheshimana na kila flani na kubeba ajenda nyingine na kudharau ajenda hii ni kudharau kila kile ambacho kitakuisha maisha yetu duniani na kesho mbeleka Allah sana tufahamu ni chembu kubwa cha raza Allah hatweke telezo tufahamu matukufu yetu si kitu leo mara kazao tunajisi ni tahafu mara kazao tunajisi ni tukufu za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Togali tunamlinzi hatuna kuyami, hatuna kiongozi mwingine atakayesema yule leo hiki na serikali iliyoshiriki basi tutakuja kuhakikisha adabu tunatoa vijana katika uislamu wanaopenda kufa kuliko wao wanapenda kuishi wakatoa jeshi la mujahidina kwenda kuaskishiana zama hizi za filasta zimepita miaka mingi sasa haziko nguvu ni letu katika shingo zetu. kubeba na djioni hata ah mambo yatokea mbali huko. Fahamuni kwamba, huu umma wa Islam. Magharibi yake na Mashariki yake umma mmoja. ina hadhi ni ummatikum ummatan wahida. Umma, umma wenu huu, Ni umma wenu huu? weluhu? Moji ambayo umma wenu huu ni umma mmoja. Sasa nani katugawanya? Umejudawanya wa Magharibi hao. Umeivunja dola islamu, wakatoka kia mipaka, wakatusimamishia abendera. Baadhi ya bendera ni aibu. Kenya na Kamerunto tofauti chini nyota. Rangi kila kitu ni vile vile. Kenya na Kamerunto tofauti ni nyota. Baadhi ya nimbo mpaka baada ya nimbo mpaka unachangaa. Tanzania na wale Zambia uibo tu ni ile ile kimmoja ile. Yaani wakoloa hizo tupilisi. ni ule ule mmoja. Bendera rangi ni zile zile ukijaangalia rangi ni vile zile. Kana kwamba katika uchiraji wake ule uchiraji alikuwa na vikopo vya rangi angalau ni dijana akawa chovya hapa achove hapa, hapa na chovya naha acha chovya na huko kibanau tangi za zile za leo ni zile zile na watu wakawa wanaumia nimeona mmoja katika vijana wa gana akiumbizwa katika ile mashikano ya sokoni yanu kimwangalia huyo hata kama auumizwa na dalila sallallahu alaihi wasallam au wizi madam the saint ndio mambo kule yale Tanzania wakaotariwa bilioni na 1.3 bilioni Kongo, wa kishinda tu kwa chunga kongo wa kifuju kwenda watu wa mbali. Je, kuna matatizo maghafi katika jamii? Sukari bei juu bilioni ikitumika sarafu imeisha katika nchi za sana. Lakini ulimwengu mzima, zungumvika Tanzania tu. Ni ulimwengu mzima hatuna viongozi wanaojali maslahi ya raia wao. Sasa ni wakati tukebeba agenda mbaya, itazureheshania taifa letu kisha kusema yetu itainga na na kwa mtakao kuabudu Mwenyezi ukweli wa kumwabudu hivyo bau basi Mwenyezi atushuhudia suria sitatuje watakuja dunia mtakawalla yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakun wa antalafum jwanta daralu Mwenyezi Mungu watu wengine atabadilisha watu wengine kisha watu wa wengine watakuwa kama ninyi Allah كوال مงوني mudarau akijarije kwa mngoni mwa watu ambao ya alladhina amanustajibu lillah wa rasulihi idha da'akum lima yadhiikum inabaumiani mwfikirie yajungu katika wale ambao atakupeni maisha mazuri na atakupeni hali nzuri katika uhai huu allahumma arina alhaqa wa haqa wa idhna tibahu arina albata fila ba wa idhna tibahu allahumma rabbana arina اين الباث الى باث ورب المجنبه طلاب من في غزه اللهم سر اخواننا في فلسطين اللهم شر المسلمين في كل مكان اللهم عليك باليهود اللهم عليك يا امريكا وملائها اللهم عليك بمن قتل المسلمين يا الله يا عزيز يا جبار يا قويه منتقم يا قهار ما لنا رب سواك يا الله ما لنا غيرك يا الله اللهم ربنا تفضل وانه اصلاح احوالنا واجعلنا من المقربين واجعلنا من عبادك الصالحين صلى الله على سيدنا محمد النبي وعليه ال سيدنا صلى الله عليه المسال بودي هو اللي زمانه قام هذا شيء ان تقول لي هذا الكلام شفانا ونحن نسمع شو ذات في شيء na nabadhi ya vigana kuasoma Uislamu kama mfumu, kama ni ajenda na tunasoma kwa lengo la kuasomesha wengine katika jamii yetu kama hivi namwendea. Kwa hiyo yule ambaye anagusha ile jama, anayehitaji kusoma na kadi kufahamu kufanya hizi harakati namkaribisha kwa mkono mkofu ala na sala wa mabandiku join kufanya kazi pamoja mimi miongoni katika vijana wa Israeli na kuitieni katika harakati hii ambayo haitakasi mwingine lolote tukua watu wache ni wa kweli na kulijina kwa katika mikono ya Allah Subhanahu wa ah as-salamu alaykum ya natuwake ni watu ambao wamesimama sadiq katika kuonesha maisha islam na tunao ajenda nyingine zaidi ya ajenda hii as-salamu